Tuntuk orang Tuntuk orang InsyaAllah bang Sebab Sudah Dapat harta Haa macam tu Lagi lagi Orang perempuan Suka ikut cakap suami Ialah dengan Banyak dipuji Awak cantik Awak putih Awak gebu Awak sedap masak Walaupun tekak kita nak pecah Kita kata Awak sedap masak Oh seronok dia Haa dia boleh ikut cakap kita Ya tapi tuan-tuan tak pandai ya? Tak kena gaya kita cakap Abang nak kahwin lagi Boleh ada, ya? ha, Kalau sekarang ni ya. nak cakap kahwin lagi Mengamuk dia Cuba balik dan dicakap Nak tahu dia mengamuk tak mengamuk ya. Abang nak kahwin lagi ni Dia tengah-tengah duduk macam ni Bangang Cakap lagi bang? Saya nak dengar? Dah bangang dah mata yang merah dah Bangang dah itu duduk Tak ada apa. apa Tengok macam garang tapi pernah kena dengan bini cukup takut. Ya? Dengan bini pun boleh takut lagilah ila Lagi ya, kasihkan akan mahligai, lupa akan kubur. Siapa-siapa kotor hati Dia dengan rumah cukup sayang Itu yang habis duit Untuk membina rumah aja. saja ya. Untuk menghias rumah ya. Macam-macam kunci, Macam-macam alam Dipasang dalam rumah Tapi dia lupakan kubur Kubur dah kata mari itu Rumah dah kata pergi Tapi dia tak ingat kubur tak lama lagi masuk kuburlah tuan-tuan. Alah Gelap, sempit, seorang diri, lama masa. Yang kita tak pernah duduk di situ. Tak pernah diam di situ. Merau-raung tuan-tuan. Saya pernah berceramah di atas kubur pukul 2 pagi. Mana ada orang ceramah atas kubur? Saya ada ceramah pukul 2 pagi. Yang dengar lima orang Orang hidup lima orang Orang mati beribu-ribu dengar ya? Bawa gaslin Di mana tu? Di Batu Dua Sepintas Sabah Bernam. Ya Lima orang tu sampai kepada cerita mati, menangis semua, meraung semua, takut, takut, takut, taubat, taubat, tak buat dosa lagi, tak buat maksiat lagi, lima orang. Ah, nanti. Jangan kamu tidak tahu bahwa mak bapak kami, saudara-saudara kami yang berada dalam kubur ini dalam penderitaan, dalam kesusahan. Siang malam pagi petang cuma dapat cuti hari Jumaat. Semua dapat cuti pada bulan Ramadan saja. Tak setaulah macam mana menderitanya mereka sehingga mereka berkata dalam kubur tu sampai hari kiamat farji'na ilal salihah inna mukinun balikkan kami ke dalam dunia kami nak beramal dengan amal yang saleh iaitu ikut Islam ya kami sudah yakin macam itulah kita besok baik perdana menteri, baik wakil rakyat, baik Menteri antarabangsa, baik ketua polis, baik ketua hakim, baik orang alim, baik siapa pun mereka akan menyesal bila sampai dalam kubur barji'na ila al-mal salihan innakum kunun kembalikan kami ke dalam dunia kami nak beramal dengan amal yang saleh kami sudah yakin apa tak yakin kubur dah Hintip kita Siang malam Buka katuh Buka katuh Buka katuh Pintu neraka dibuka Pintu surga pun dibuka Nak macam mana? Duduk tak kita dalam kubur? Duduk tak? Duduk Bapa saya dah duduk dah Adik saya pun dah sudah duduk Tak lama lagi saya lah Astagfirullahaladzim dan itu dikatakan ada azab kubur. Jadi orang-orang yang hati kotor, dia tak ingat kubur ni. Ingat pun duduk situ, tak ingat pun duduk di, duduk situ. Ingat pun mati, tak ingat pun mati. Oleh itu, muslimin dan muslimat, taklah selalu membaca. Allahumma idmi a'udzubika min azabil khabri wa min fachitnatihi wa min azabinnar Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa fitnatihi wa min azabinnar bacalah kemudian kita termasuk orang-orang yang dilepaskan daripada azab kubur yang kelima kasih akan makhluk lupa akan Allah sampai nak berzikrullah pun tak ada makhluk Asyik, asyik sebut makhluk je Sebut anak, sebut bin, sebut kawan ya, ha, Sebut tolan, sebut jiran Sampai nak berzikir pun tak ada masa Itu yang saya ajak, Ingatlah Allah Jangan ingat makhluk Ini yang kita nak pindahkan Hijrahkan diri kepada mengingati Allah Tidak mengingati makhluk Muslimin dan musliman Tadi perpindahan Nabi dan para sahabat tak selesai yang ketiga Perpindahan Nabi dan para sahabat itu Dari jahil kepada berilmu Nabi Muhammad tu pun belajar Siapa guru dia? Malaikat Jib Malaikat Jibril Punya dekat Malaikat Jibril tu, Nabi dengan Malaikat Jibreel. Sampai bertemu lutut Nabi dengan lutut Malaikat Jibril Haifin menerangkan Nak dapat ilmu dekat-dekat dengan Tuan Guru Dekat-dekat dengan Tuan Guru nak dekat dengan Tuan Guru, datang awal macam tu. Tapi banyak orang nak datang sembayang awal tak boleh. Nak balik awal pun? Belum baca doa, makmum dah cabut dah. Macam tu. Baru Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ayah dah cabut dah. Nak bawa jikir Pak Imam? Hah. Tinggal, tinggal dia lah. Makmum dah tak ada. Makmum dah tak Belah pindahkan diri kita semua daripada tak tahu kepada tahu. Apa ilmunya? Tauhid, fikah, tasawuf, tasawuf. Belajar. Inilah tempat dia. Inilah tempat dia. Ha, macam tu. Cuma ya, guru yang kita nak belajar tu guru macam mana? Ah ha, nanti saya terangkan. Nah, ha, memang kita belajar tapi guru itu tidak ada power. Bateri dia tak kuat. Dia cas pada orang lain Orang lain pun malam juga Pasal bateri dia pun malam 40 tahun belajar Tapi tak Tidak dapat hidrah ya? Yang keempat Dari akhlak keji Seperti zalim, Kejam Kepada akhlak yang terpuji Di Mekah tu Semua akhlak keji zalim, Kejam Bunuh anak perempuan Dan lagi, dan lain-lain lagi Tetapi Nabi dan para sahabat berjaya berakhlak dengan akhlak yang mulia Satu contoh Sayyidina Ali Karamallahu Wajihad Dia ikut pindah ya. Malam tu Ya dia menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW Baru berumur 9 tahun Tapi hati sudah bersih Kenapa? Dia belajar Daripada kecil ha, Daripada umur 9 tahun tu dah belajar Kita belajar dah tua-tua Macam ni Sebab itu banyak budak tua Daripada budakmu. budak muda. Budak muda tak ramai Satu Dua tiga orang Budak tua lah Udah tua ramai Dulu muda-muda pun tak ada kat mesin Tak ada kat surau Dah tua ni Dah uzur, Lutut dah sakit, telinga dah sakit, kepala dah sakit Ya, ah, tu yang duduk kat surau Duduk kat mesin Pura-pura mengaji Dulu mana ada ni ya? Jadilah Ada juga tua-tua belajar Ketengah orang Alam kepala bodoh Biar sampai mak itu yang orang tua tak mau belajar, tak mau mengaji sampai tua bodoh. Jadi eh? nah, Muslimin dan Muslimat timbullah sekarang ini orang bodoh menguasai orang alim. Sebab orang bodoh lebih ramai daripada orang berel berilmu. Sekarang ni orang alim bertanya dengan orang bodoh. Bukan orang bodoh bertanya dengan orang alim. Kadir-kadir, bukti-bukti tu bertanya kepada Perdana Menteri nak tegakkan Islam. Nak jalankan hukum Islam. Dia bertanya kepada orang yang tak belajar ugam. Sampai mati, dia kata tak boleh sebab dia tak tahu. Sepatutnya Perdana Menteri, Wakil-Wakil Rakyat, Menteri-Menteri Besar Mengadap orang-orang alim Boleh kita jalankan undang-undang ni ya. Oh kata orang alim Tak boleh Sebab ini bukan undang-undang Islam Bukan undang-undang Quran ya. Orang alim pula Yang bertanya dengan orang jahil, orang jahil. Itu jadi global ha. Itu jadi global Global itu Kalau ikut cakap Jawa Goblok Ya Goblok, goblok, goblok tu bodoh macam tu. Kalau ha. ikut jauh bawa global tu goblok. Yang kelima dari hati kotor kepada hati bersih. Ha. Pindah Nabi itu dan para sahabat daripada hati kotor kepada hati bersih. Sebelum Islam dulu para sahabat semua kotor sebab itu Zainal Umar bin Al-Haddad pernah membunuh anak perempuannya betul betul Ali pernah minum arak bab hati kotor ya. tetapi mereka berjaya bertindak itu ialah pindah daripada hati yang kotor kepada hati yang bersih jadi muslimin dan muslimat nak tengok hati sudah bersih lapang dada luas dada kepada Islam Ha, itu dah bersih lah Lapang dada, luas dada Kepada, amal besar Walaupun sunat Banyak orang alat like sunat Buat boleh, tak buat tak apa Pakai serban ni su Tapi banyak orang tak boleh pakai Berapa orang yang pakai serban Dengan ceramah dah Dekat 20 tahun, 30 tahun Tak ikat serban pun tak boh Tak boleh Pakai topi keledah boh Boleh Berat pun berat Mahal pun mahal Susah jaga pun susah Kita semayang Tapi kledai letak luar Dalam nasi kita Jangan-jangan hilang Jangan-jangan hilang nih. Rupanya keluar semayang Hilang ba, Hilang betul Ni yang saya tanda semayang ni Tapi kledai Jangan tak pakai serban. Ahli surga semua pakai serban. Tak ada seorang yang tak pakai serban dalam surga Saya nampak Waktu saya dapat mimpi Tengok surga Saya tengok orang dalam surga tu semua pakai serban Tak ada seorang tak pakai serban Pakai sempur putih saja tak ada Pakai sempur hitam tak ada Pakai topi keledar tak ada Pakai cepia tak ada Buka kepala pun tak ada ha. Saya dah nampak dalam mimpi Ha, cuma saya tak sempat masuk Dah jaga ya? Saya nangis Kawan sebelah gerakkan Ustaz, Ustaz Kenapa meraung-raung ni Saya tak dapat masuk surga ha, Atau muslimin dan muslimat Patutnya Tuan-Tuan dah -tuan pakai serban Cepatutnya. Tapi tuan-tuan tu saya cakap dengan macam cakap dengan batu, ya? 40 tahun lah, pakai serban, hei batu, mampus tak mau pakai. Nak <tapi> tengok tuan guru, pakai serban. Salah satu daripada alamatnya, mewarisi pakaian lah, Habis. Mewarisi pakaian Nabi Kalau tak pakai serban Bukan Tuan Guru Hebatlah ceramah Hebatlah baca kitab Bukan Tuan Guru Sebab dia tidak mewarisi Pakaian Nabi Sedang dia orang berilmu Bukan orang jahil ha, Maka bukan Tuan Guru Bukan ulama Ah ha, tu muslimin dan muslimat Saya nampak sendiri Dengan mata kepala saya dalam mimpi Mengenai orang dalam surga itu Semua pakai serban Boleh tuan-tuan semua pakai serban akan datang Kalau saya dipanggil lagi Semua orang sudah pakai serban nah. Mati pun pakai serban Mati Pakai serban Kenapa hidup tak mau Kalau saya lah mengapankan dia Saya pakaikan topi keledar hmm. ah, Pakai Ini yang kau pakai hari-hari tak payah pakai serban. Engkau dah mati. Buat apa pakai serban? Ha, macam tu. Ya? Itu hati kotor. Kalau hati bersih, pakai serban. Ya. Yeah. Semayang sunat. Ha -ha. Hati bersih. Beramal soleh. Ya. Yeah. Tapi orang hati kotor ni. Masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. mengaji Tak berhenti-berhenti. Tetapi perangai keji lagi. Bukan perangai terpuji lagi. Boleh? Insya Allah. Insya Allah Azam Mula-mula jangan terus ikat Sangkut kat bau dulu Tak ada orang cakap, tak ada orang bising Tak ada orang sakit kepala Sangkut kat kepala Macam tudung Tak ada orang bising, tak ada orang sakit hati ikatkan. kat Bila kepala kita ikat Kepala kita tak pening Kepala orang lain pula pening bila awak pergi Mekah, bila awak jadi Ustaz, ha ini yang kita tak tahan ya? Bukan tak mampu, sebab tak tahan dengar cakap.